пануватимуть над народами сьогоднішнього СССР, доти вони завжди мріятимуть про панування над світом. Доки володарі Москви плекатимуть такі мрії, доти вони завжди змагатимуть до побудови якомога сильніше централізованої держави, до встановлення якомога сильнішої влади, до самодержавства, диктатури, Доти вони завжди все народногосподарське життя спрямовуватимуть на підготовку загарбницьких воєн, Доти вони завжди утримуватимуть міцний і широко розбудований апарат гноблення, велику міцну армію, що в результаті завжди доводитиме також до скріплення суспільно-економічного становища пануючої кляси з одного боку, та до щораз нового поневолення і експлуатації працюючих мас з другого. Отже, перебудова СССР на принципі національних держав усіх неволених народів – це не тільки передумова справжнього національного визволення советських народів, це не тільки найважливіший, найсуттєвіший крок, в напрямі знищення великоросійського імперіалізму взагалі, але це також найнеобхідніша передумова справжнього соціального і політичного визволення працюючих мас сьогоднішнього СССР, найнеобхідніша передумова становлення справді справедливого, справді прогресивного політичного і соціального ладу на Сході Європи і в підбольшевицькій Азії. Третє. За повне переведення в життя ідеї вільних національних держав усіх народів світу, за усунення з міжнародного життя всякого імперіалізму. Ми бандерівці вважаємо, що система вільних національних держав, задовольняючи природні прагнення всіх народів до незалежного державного життя та забезпечуючи найкращі умови для всебічного їхнього розвитку, створить також найкращі передумови для тісної співпраці між народами. Основною перешкодою міжнародної співпраці сьогодні є брак взаємного довір'я між народами, взаємні підозріння між окремими державами. Це недовір'я, Можна усунути тільки шляхом повного здійснення ідеї вільних національних держав усіх народів, тільки відмовившись у національній політиці від всякого імперіалізму. Четверте, за побудову в незалежній українській державі без класового суспільства, за справжнє знищення в Україні експлуатації людини людиною за перемогу ідеї безклясового суспільства серед усіх народів, зокрема на території сьогоднішнього СССР. Основою цього суспільства в незалежній українській державі буде, як про це ми вже говорили, з одного боку суспільна власність на знарядді і засоби виробництва, а з другого боку справжня демократія в галузі внутріполітичного устрою. Суспільна власність на знарядді і засоби виробництва не допустить творення експлуататорських кляс на економічній основі. Протилежність до того, як це сьогодні обстоїть справа в СССР, справжня демократія у галузі політичного устрою виключить можливість формування нових паразитарних груп на базі політичних привілеїв. П'яте – за справжню демократію, проти диктатури і тоталітаризму всіх мастей, за свободу слова, друку, зборів, світогляду, за забезпечення за національними меншостями в Україні всіх національних і громадських прав, проти всесилля поліції, за таку владу в державі, яка найвищим своїм обов'язком – вважатиме служіння інтересам народу, а не своїм імперіалістичним плянам. Не маючи загарбницьких цілей, поневолених країн, пригноблених народів у своїй державі, народна влада України не втрачатиме часу, енергії та коштів на творення апарату гноблення і експлуатації. Українська народна влада всі економічні ресурси та всю людську енергію спрямовує на побудову нового державного порядку, справедливого соціального ладу, на економічне будівництво країни та культурне піднесення народу.